Și te aștept cu trei garoafe și te aștept cu trei idei și împăr, am trei agrafe și în ochi, am trei scântei. O garoafă pentru soare, o garoafă pentru ritm, o garoafă care moare și o garoafă din senin, Și te aștept cu trei agrafe și te aștept cu trei idei și te aștept cu o garoafă și în ochi, am trei scântei. O scânteie pentru soare, o agrafă pentru ritm, o idee care moare și o scânteie din senin, Și te aștept cu o agrafă și te aștept cu o idee și te aștept fără garoafă și în ochi am o scânteie,